Mayors Elinaiz, be, somos. Baime tenezkai maha batekin. Zea senarrai oporrak eh, behan dugu amatizkiela ta aste bete behan dugu jongo gea. Orduan eztagi. Ba, sai korre. Eso eso es o que emene beste 15 bate uno ingo itugu. Orduan berdin da noiz etortzen zaten. E, Guraletik ez dagoen dugu, zuentzako, egon gutxi goto hartzeko, baina lasa hion. Baina hortan ez dut, bat egin portik. Eta ez egualdilea, ez berri dago egualdilea Bueno, egualdilea, hemen daukazu gauza, hona, egun ez, hono, e, ikenduta hor duen, ia-ilea, egunero, e, e, e, e, e, e, iotzen dira horrak zera, higeri e, e, e, tokia. Gertatzen da, hiluntzetan, e, nik ez dakit, zergatik, o, o behan duxioet Zer haitu ditendu, preskatu ditendu asko iluntzean da horren arropa ekarri, behintzat txandarrak eta ekarri, zatik iluntzeako, zatu ditendu, preskatu ditendu. Osa, maletan, arropa zatu Mal, ditendu. Baina, ekarri, bero eh, onditako eta eta a, presko behintzat txandarrak manganuzekuak, eta zer ere bai. Arratzan dutako. Gero baina ez dakit, besturuten ez, baina horretan zer bai, ezte... Turmo ja jotzen du asko eta sea tximistak eta atzo gau biena izan gen izugarrik. Bai, Ebis aterra rotatzen du eta handiko gordorde bat eta ezer pasatzen ez balitz ezela. Bueno, horrun esti horregastu horrek. Ez, esto eta sekula ez, eh? Baizen bat urte da mazkibena eta olako ik ez baino atzo beldurgarrik, eh? Turun modiak eta tximistak baino elurgarrik, eta ere baino ze jasabatatzen zituen. Baina gorgo izian berriro... Ja, ondo. Berriro piztik ba... piztik nekundia, eh? Ja, aldeako, jarriko hitu jertze batzuk eta... Baina ikomentzitu ala izonea tortzeko. Ba, eh, ikomentzituta naho. Emenetzion, martzaik, eh? Aula ah, ah, ah, ah, no, saia ah, ah, ah, den, eh? Zugez aldakizu. Golazioekin aldapik ez? Zugez aldakizu. Gero ez desan ez dizutela bisatu. Zalduko ete dugu horto neguko zapataripa. Hoa, ez dakit nipa, eh. Gauzen soian, eta ondini hori tanta ez da, egeusi, eh. nik, barriro aldatu beharko dugun edo, ez dakit. Eldu neguko zapata guztiek eta eskaparatia, ez dakit, eh. Aldatu dugun edo, ez dakit, ez be. zeire inbe. Itxaron in dugu apurtxu baten, ez. E, Lenguan, ez dakit nokesa usten, eh, ondini, o, aste osoko eguzki edo, eguralia, derra da torrela, Itxar honi, nintiako? Ekarko deo negue, eh, bai, ez dakit, bai, pasan hastian ondino jentia udeko zapatak eroztenei bilida, edo eskatuten ondino udeko generoa Bai, bai, espa ba da, daz zer eurien etorten ez dakinik, eh? gero dan atzeratuko da, eh, txen bai. biu Ba, e, neguko hauek be, atara inbiadire, eta ez kontza atarako, eta jenteak e, aldeza aurretik erosten deuen ez, ba, bitu, aldatu ingo eskaparatia bai, eta ekarko dugu eurieta hotza noso-nos. Ba, ah, ostantzen errezu bingu bai, iaiten deuen, noso-nos. Indaigun ba. Bale, ba, ederto. Bai, Eli? Ba, haini naiz, zeintea? E, heli, hainera naiz, e, proveedorea, ba, hoi zan esateko emenda zure udaberriko arropa arropaberriak eta ean noiz nahi duzun dendara eramatea? Jo, ba, momentu hondan esango izudia daukat almatzena arropas josita. Eta, ez kestakitzen zein, ze, negu honekin, e, ba, ez du bate guraldi... Honaikin, hau da, neguko eguraldi-eguraldia ez eta arropa saldu gabe daukat, eta eskaparatea bastakitze ingoetan askenean, ze hor daukat neguko arropa bat ateratzen zaidan, baino ezkestakitze esan. Bai, den dazkotatik deo, komentatu digute, eguraldi ba, badiru ba, dirudik jendea gutxigo ateratzen da kalea, eta gutxi erosten dula. behi da, nahi, nahi badezuna da, egindezak egu, ba, zuk e, nahi dezunean arropa aldatu, ba, niri abixatu, tanik ega amango izkizu arropa berriak. Bueno, baiz, eh, jala izter, eh, udaberrian badator eta jendearean ja, eguko arropa eosi eosina eta hortxe da aguantatzen, ba, udarabe, udaberrikoa etorri eta erosteko, ez? Eh, Orduan, ba, bueno, bakizu zer hartzik zuten, nahi dezunean ekartzeko, eta nola doala, vale, ba, moldatuko geha. Bale, bando irutzen bat hemendik hemen dik ama bosteunea edo amango izut? Vale, vale, bale, hola xe, geatuko geha hor dunt. Bale, bale. Gaur, Tamiker, jongo gara? Ja. Futin egin jena, da? Buena, eh, den pol ez da usan otxo, ez eh? da, idik, atzaldeako aterri bada, bai, jote komune egon gara, baina ostantzene ezetako ingoa. Euraldi hartuko zuen eitzaki, ezkoeteko? Bueno, egiazateko eh, euraldi bai, gauze bada, baina gero bakizu eh, goguan dirik ez dutela eta. Beste batzutan zuetan, euraldi txarra gazda, gaur zer zer ez, ba. Ba, aro ze dako zu, bai, e, igual e, apurrete euri bada be ingoa ba, probe, ez? Yes? Elu jeba, daipiñi, eta aurrera, txo? Ze, ze arazu ikusten duzu ba? Bet, beti zeusprez, joteko ara. Ba, beti honetzen gara unharte eta... Ba, ia, altzaldena, altzaten badu edo eta... Eten duene zera, ez? Korreik alde txuet. Tiro. Manabar, kapiteinak, ordu la falta da zea partidu asteko eta... Oin dela ordu erdi behiratu eta oin behiratu eta... Zea, zelaia edo, alderdi erdi batzutan daude, putzu dauek baloiak ezzukorritzen bestatuetan kristanzistu hartzen du eta nik erabaki hartu baino len jakin ikunuke zein itzen saizu dizuei eh, partidoa jogatuko da ala atzeatu zehingo da ba nik egia san mai hobizut nik ustet honena jokatzi izangoela. ala ba du eta aste honetan eguraldia txarra daukeu ta ber bestela noiz jokatuko da ta ba putzulu iskin batzuta baino ¿Qué claro, va? Sí. ¿Qué va, va, va? Eh... Zela ya ahora le agondan, ¿te hago la línea de quién e sin que hajolastu? ¿Va? De ¿Gukartuko dego autobús, ata va? Veste, egun en bate de Torrico, ata fuera. ¿Ole? Vale. ¡Ole sin Mote joribie, noski gero bestela behan duengo zaigute gualdi honekin ba e, repidea riskutxe gongo da Obedu, du partidua jolastu ba hartuko dut ajun nengo gara eta beste egun batele turriko gara Ezo jo oso errexara da ez, aurrena nik usteet ja eturri zeate zui hemen jokatzea tokatzeza izue eta beste erremen joigabe nik usteet ja gaur jokatzea Baina baina la partidua da partidua Baina eh, erabakianik hartu behar eta horun lasai Horun zaki eh? galetzezu Ba zuen erabakianik erabaki hartu daino lehen zuekin kontatu nahi eta hartu beharra erab Eta ba, ni... ez jarriola, eh? Nik jokatzen sa... hasi bainoren txartela dago izuteta. Ba, atea naizuna txartela ta hau naizuna diruare baino nahi mastro. Well, bueno, I don't say. bakiko. Ba, ez behol astuko ta go beste egunen baten lasai etorriko da. Ba. Hauet beti aitzeki berakin. Hauet, juna idue area gu area junda jokatzeko eta ben, ben kanpuan jolasteko, ba, eta ez da pentsature. Anuskia, e, gondan, e, egokia egokian jolasteko. Ez, oa ingontan hemen tokatu zaizu eta putzukin, o putzui gabe hementxe. txe. Horrezin deula jolastu. Elorin gogea eta norbaiti ba hanka puzkatuko zaioazken nian. Ba, atera, beste batzuk. Baita ze zeare? Ez, nik uste jokatu behar deula, eguraldia txarra izan. Edo ez izan, nik ustez jokatu beharrean galdi. Bona, baztene bueno, bat, zuk erabakita, afuera. Zue iztizu, fundamentu ikusten da. Niko deuna da, beste ordu erdi itxoin, eta hakeo ikusiko deu, Eta sobra eski geho, ez dizuet galdetu da. E, Zuekin ez zenten da, fundamentu ekin da. Nik erabakiko da, eta azkenean. Ete, ette, et, maite itxoin, txoin, txoin, txoin, dugu anater da. Adi, parkatu, parkatu. Eguno hon. Eguno maite, zer. Nora soaz? Bari, itxera. Terzeu? Txera, neu Ba, ondartza gaueltatxo bat egiteko asmoa gase do, ba, ogia erosi, bokata egiteko, eta toa jartuta, ba, noa. Oh, zapa langoa egiten dugu, ba. Bai, gaur gitzela egiten dugu, bai. Bai, zasmu dugu zuzupa. Ba, niks teginik zasartukunaz, da, txian eztegit. Inorre ongo nala ez, egin meharku duzu zer da edo, nik berbertaan geratukunaz. Ha, burtsu bat egin azpergarrizte izin gori? Ba, nire... Uden egoteko, zalsuporretan nala. Ez, ez, erdi oporretan Ah, pentea otoporretan zaudela. Ez, egin dianago nik gainera, txea mm. negotera eta holantxe. Bai, bai. Hala esi ba. Venga, ba. Ia ba. Bueno, en su corazón haseta. Bai, bai. Bueno, nire men, gratuko nasa eta ia Venga, bai. Gure gaur arte, bai. Gure izan gero, eh? Vale, eskerrekazpagor. Baina, bai, gut.